Често в моите беседи има две крайности или два полюса. Аз не обичам да стоя по средата. Трябва да стоя или в началото, или в края. Тоест две неща, които като се слеят, да се завършват. И всички ония неща, които имат смисъл в живота, трябва да имат начало и край. Начало е главата, а краят са краката. Следователно, с началото гледаме към Бога, а с края ходим по земята. С началото говорим, а с края, и едем и следователно, когато човек еде, това е краят на нещата. Нали всичко се свършва в паницата? Тази паница, колкото и да е пълна, супа било или друго, всичко това е фертиг. Край а пък, когато слушаш Словото Божие, то е нещо, с което се изпълваш. Не се изпразваш, а се изпълваш. Следователно, всяко нещо, което те изпълва, е начало на нещата, а всяко нещо, което те изпразва, е край. Или да се изразя на съвременен културен или научен език, краят на нещата. Това е материалният свят. А началото на нещата, това е духовният свят. Това са само термини, думи за улеснение на нашия разговор. Христос казва, по е онзи, който слуша Словото Божие и го пази. А в какво седи пазенето на Словото Божие? Миналата беседа, когато говорих за възкресението, някои от вас започнахте да мислите, дали аз съм възкръснал или не. Да мислиш, дали си възкръснал, то е материалната страна на нещата. Ако ти мислиш да възкръснеш под тяло, то е краят на нещата и възкресението всякога подразбира физическата страна на нещата. На материалния свят ще възкръснеш, когато пък писанието означава нещо по-дълбоко – ще оживеят. Животът – това е единственото нещо, което знаете на земята. А какво нещо е възкресение, вие не знаете. Вие го слушате и само се вълдушевявате от него. Но живота всички го знаете, всички го усещате, чувствате. То е реалното, то е същественото. И казва Христос сега, по-блажен е онзи, който слуша Словото Божие и го пази. Словото, това е единственото нещо. Това е именно разумният живот, за който трябва да живеем. В какво седи той? В разумното изпълнение. Вземете някой цигуар Нали в музикалното изпълнение се състои всичко тъй, както законите на музиката изискват? Тъй, че когато изпълнява, да е доволен и самият цигуар да са доволни и самите слушатели. Следователно, външната страна на цигулката... Този лък може да се изкриви хиляди пъти нагоре, надолу. Всички тия изкривявания не въжат, а въжат уния тонове, които ще излязат изпод лъка, за да се влеят в душата ви. Това, което ще схванете и разберете, то е музика, а този лък, тази цигулка, това са само условия, при които това, възвишеното, може да се предаде на душата ви. И следователно, при сегашните условия всички хора приличат на цигулки. Цигулки са хората, с по четири струни, опнати върху тях, и чакат някой да дойде да свири. Сега, да не ме разберете криво, аз бих желал тъй да свирите, както паганини с цигулката си, да издавате ония божествени тонове и всеки, който ви слуша, да каже, тази цигулка е отлична. Цигулката то е вашето тяло. Следователно, трябва да дойде оня е велик артист, вашият дух, да се вселива в вашето тяло и да свири. И ще започнат един ден тялото цигулка и духът цигуар да свирят. И ние можем напълно да знаем каква е цигулката на всеки го и какъв е цигуларят. Казват, погледни му живота. Тоест, виж го как свири. Знае ли привидно да манипулира с лъка и какви тонове излизат, или пък не знае да свири. Но ако цигулката му скърца и струните му са разгласени, тогава не съществува връзка помежду им. Може той да каже, моята цигулка е отлична, но вчера не бях в духа си, не бях разположен. Обаче втори път, като ме слушате, какъв майстор съм аз, чакайте само. Действително, във всеки живот има такива добри моменти. Ние ги наричаме вдъхновение. Тогава и мъжът, и жената свирят добре и приличат на ангели в дома си. Но когато си изгубят вдъхновението, тогава казват, не си струва. Няма никой по-блажен, казва Христос, от онзи, който слуша Словото Божие и го изпълнява. Словото Божие. Това е великато в света. Аз бих ви го превел на вашия език. Този израз, Слово Божие, е непонятен. Вие сте го чели, чели много пъти. Какво означава Словото Божие? То е онзи първоначален момент, когато Божествената любов съзнателно се е проявила вътре, в материалния свят. Когато вие чуете първата дума, съзнателната дума на вашето дете което говори разумно, то е Словото Божие. И майката усеща една радост, веселие, вдъхновена е тя. Или пък някой път пишете някое писмо, драскате, драскате, но не сте доволни. Един ден напишете няколко строфи и казвате «Това е». То е разумното. Във вашия ум е проникнал една нова мисъл. Вашият ум е започнал да мисли и вие съзнавате, че имате ум. Някой път хората не знаят дали имат ум или не. Ще кажат, действително ние имаме ум, но аз под ум разбирам оня слуга, онзи добър слуга, който нарежда добре работите на господаря си. А щом този слуга не ги нарежда добре, аз не го считам за добър. Нашият ум е само тогава добър, когато нарежда нашите работи добре. Схваща ги добре, предава ги добре, не изкривява фактите и хората ги виждат добре. Ние говорим сега индивидуално, т.е. как се развива животът за всеки го отделно. Това, което казват «светът да се оправи, народите да се оправят» са метафизически фрази. Какво нещо е един народ? Един народ – това е една семка развита, един човек – Развит в своята голяма форма, следователно, какъвто си ти в семката, т.е. в началото, такъв ще бъдеш и в края. Един народ е краят на един човек и следователно този народ е създаден за човека, за да се види какъв е той. И ако вие, българите, искате да знаете какви сте, какъв е народът ви, погледнете на всеки го отделно. Той е първоначалният индивид. Погледнете, изрисувайте, вижте, да не кажете, че аз говоря това. Вие сами говорите. по блажение казва Христос. Сега, не отивам по-далеч. Нас не ни интересуват народите. Нас даже и човечеството не ни интересува. Нас не интересува Словото Божие. Нас не интересува чисто Божественото. Цялото човечество, това си ти. Един ден, ако ти и женати останете сами и ако цялото човечество изчезне, ти ще създадеш ново човечество. Сегашното човечество на кого е? На Адам и Ева. Те бяха двама непослушници, изгонени от Господа из рая, и те образуваха това човечество. И културата сега прилича на тези Адам и Ева в рая. Казва там писанието, че голи били. Един човек, който в божествения рай може да бъде гол, можете да разберете какъв е бил мързеливец. И като видял Господ, че няма да работят те в рая, изпъдил ги навън да се облекат. И сега, слава Богу, в синца сте облечени, а ако някои биха ви би видели голи като Адам и Ева, веднага щяха да ви пратят в лудницата. А за Адам и Ева казват, защото били много чисти и свети, затова това ходили голи, а децата били грешни, те да се облекат. Но там е въпросът. Адам е бил мързеливец, търговец на Едро. Ако бяха много почтенни хора, Господ не би ги изпъдил из рая. Не е ли така? Но веднъж ги е изпъдил. Аз сега, като някой адвокат говоря... Те не са били почтенни. Какво ще кажете вие? Ако бащата и майката бяха много почтенни, Господ би ги държал в рая, не би ги изпъдил. че не произлизате от много благородна фамилия. Не само вие, но всички. И сега Христос казва, той, Христос разбира много добре, блаженни, но по-блажен онзи, който слуша Словото Божие. Тоест, онова божественото, възвишеното, това, което не е излязло от рая. По-хубаво е да слушаш божественото, което не се е изменило, отколкото да си сукал млякото на това, което се е изменило. И великато, то е божественото слово, което живее във вас вътре, а не отвън. Видите един красив учител и учениците му казват, отличен е нашият учител. Като него няма. Аз зная, учениците въобще тъй правят. Един ден се хвалят. Нашият учител, той глава има, такак предава ясно, та по история, по естествена наука, по химия. Вълдушевяват се учениците. А след два-три месеца, гледаш, започнат да стават недоволни. Някой получил двойка или единица и казва, аз го мислих, че е нещо, но той не е нищо. Защо? Двойка му сложили. Единица. Това е повърхностно разбиране. Вие казвате, има Господ. Защо? Къща имам, пари, децата ни са здрави, има Господ. Но що му умре бащата? Казвате, не зная дали има Господ. А като умре майката, започнеш още повече да се съмняваш. Децата ти е умрат... И тогава ще кажеш, ако имаше Господ, той нямаше да ги вземе от земята, но понеже ги взе, аз се осъмних в този Господ, че е мъдър. Господ не е взел майката и бащата, а ги е изпъдил из рая, Та ти сега не ги виждаш. Ще ви дам едно сравнение. Когато се разделяли един ден лисицата и децата ѝ, излезли из своята дупка и попитали майка си, къде ще се срещнем, мамо? О, кожухаря? Излезете вие из вашите дубки и питате, къде ще се срещнем? Отишъл някой за храна, насам, нататък, отрали му кожата, ти казваш, Господ ти е взел. Не, при кожухаря е тя. Ако майка ти е взел Господ, ако баща ти е взел Господ, може и синът ти и дъщеря ти, ако Господ ги е взел, той е голяма привилегия. То е най-голямото благо, което имате, и освен, че не бива да плачете, ами вие всеки ден трябва да се радвате. Щом плачете, от плача и сълзите заключавам, съмнявам се, дали те са при Господа. Сега, по блажение казва Христос, който слуша Словото Божие и го изпълнява. Това е разумното Слово. Ако Господ днес би се явил в света като един човек, вие щяхте да се натрупате, да му изкажете своите излияния. Господ щеше да има толкова писма, че нямаше да има време да ги чете. Вземете християнския свят. Само по две писма да прати всеки християнин, това са един милиарда писма. Ако са по четири, два милиарда. Ами по десет писма, това са 5 милиарда. Хайде да не правим сметка да си, губим времето. Аз имам предвид краката ви. Пет милиарда писма, за колко време може Господ само да ги прочете? Ами да ги отвори и да ги прочете. Някои са с по два реда, но някои с по 10 15 реда изливат сърцето си. Е, ако Господ трябваше да чете и то с внимание, колко години би от отнело да прочете всички тия писма? Ние бихме се намерили в такова затруднено положение, ако схващаме така, че Господ би дошъл като един човек на земята, а този Господ е вътре във вас. Аз ви говоря съществено върху въпроса, да не си правите иллюзии, и този Господ живее във вашата душа, а не в тялото ви. Защото ако бихте дошли на тази земя преди 250 милиарда години, тогава земята е завземала едно грамадно, въздухообразно пространство, имала е само една ядка, като един голям орех. Всичката твърда част преди 250 милиарда години е била като един орех. Толкова голяма е била нашата земя, а всичкото това пространство е било пълно с тази мъгла, която постоянно се е сгъстявала. И затова вие не знаете и казвате дали съм тук или съм навън. И след като възкръснете, възкресението ще бъде моментът, когато във вас се яви съзнанието за висшето, божественото, когато във вас се яви новият божествен живот, А онзи индивид, който се нарича божествено аз. Окултистите и теософите, тъй го наричат, тогава ще започнете новия божествен живот. А знаете ли, в какво седи той? В разбирането на тия велики закони, които сега съществуват. Вие седите и казвате, как да си оправя живота. Ако имахте това знание, можехте да измерите едната си вежда. Колко е? 6 сантиметра и другата шест? Дванадесет. Ушите си да измерите. Визочината на челото, на брадата... Щяхте да направите една пермутация и в дадения момент щяхте да знаете какво трябва да направите. Защо на някой човек носът е къс и широк? Защо на друг човек е дълъг? Кои са причините? Казвате – е. Не, има си причини. Защо са очите сини или черни или кафяви, а ушите защо са големи или малки? Тъй Господ искал. Това не е наука. Ако ти знаеш, защо очите ти са сини, ще бъдеш близо до истината. А сега казваш, черни са. Какви са ви очите? Не знае. Гледал ли си ги в огледалото? Приличат на черни и кафяви. Какви са? Черни ли са? Ако са черни, защо са черни? И ако са сини, защо са сини? Тъй ме е родила майка ми. И вие свършвате. Така ме е родила майка ми. Вие сте като една статуя. Не е тъй. В отробата на майката ние съграждаме нашия нос, нашите очи и другите органи. Майката ни е дала само материалите, а ние ги създадохме според нашия дух. Тъй духът работи вътре и той ни създаде, а не майка ни. Тогава няма да се сърдите никому, че вашият нос е късичек. Сами сте си го направили. Вие сте художникът. Тази идея ви е дошла и никому да не се сърдите. А сега хората разправят. Майка ми, тъй ме създаде, Господ тъй ни направи. Не позорете името Божие. Аз зная, че Бог е направил само душата, а на нашето тяло ние сме му майсторите. И за това телата ни са сега хилави. Защо? Защото ние не разбираме Словото Божие, това, разумното. Например, ако аз имах 4-5 милиарда лева, бих обърнал всички в цяла София да станат мои последователи. 5 милиарда да имам и да кажа, 500 лева ще ти дам на месеца, на вестникарите, всички най-хубаво ще пишат. Ще кажат, като господин Дънов човек няма, човек и половина е. Защо? Пет милиарда дава, в него сърце има, като него човек няма. Но жалкото е, че толкова пари нямам аз. Ай да ги имам, няма да ви ги дам. Колкото пари имам, аз съм ги вдигнал за другите. Следователно, за българите не мисля да дам нито петаче. Единственото наследство... Което ще им оставя, то е още по е онзи, който слуша Словото Божие и го изпълнява. следователно, който разбира, само той ще се ползва. Аз ви говоря за неща много важни, велики. Аз пак съм поставен сега на едно изкушение, но ще победя това изкушение. Няма да ви го кажа. Видите, няма да ви го кажа. Бях на едно изкушение да ви кажа нещо, но няма да ви го кажа. Сега ще ви приведа един пример. Тоест, скрих го. Няма да ви го кажа. Ще мълча. Сега ще ви кажа. Можете ли да разберете какво скрих аз? Един прочут американски милиардер дава обявление, че му трябва касиер. Започват ден след ден да се явяват личности все с препоръки. Влиза един, представя си писмото, «Много добре, ще те имам предвид», казал му той. Но всеки, който влизал, държал главата си високо. Все нагоре гледал. Влиза втори, трети, четвърти, десет души влизат. Той на всички казвал, «Ще ви имам предвид». Влиза едно момче, то най-първо погледнало надолу. Вижда книжни парчета, разпръснати... Очистил пътя си, отива при милиардера и казва: Господине, четох във вестника, че търсите момче. Аз нямам никаква препоръка. Ти носиш най-добрата препоръка. Заповядай, вземи своята длъжност. Всички онези са сукали, първите десет души са сукали от майка си, а този, последният, е имал Словото Божие и той му казва. Ти си човекът, когато аз очаквах. Следователно, ако вие не се наведете да очистите тия книжа, които са разпръснати по вашия път, няма да идите при Господа. Що са вашите разбъркани работи, тия външни мъчноти, То са разпръснатите листа. И казвате, няма ли някой да ги очисти? Или, Господи, аз от толкова време те търся. И Господ ще каже... Ще ви имам предвид. Ще дойде друг правоверник. И той казва, няма ли някой да очисти тия листа? Господи, аз те търся, искам да живея при тебе. Ще те имам предвид. Хубаво, не мислете, че аз ви говоря за подбив. Аз съм много сериозен. Кога е сериозен човек? Когато говори искренно. Когато съм в стаята си, аз съм много сериозен. А когато съм тук, аз съм решил да нямам външно благочестие. Някой отвън се показват много благочестиви. Не. Не, това е актьорство. Трябва да бъдете искренни спрямо себе си. Това е хубаво. Аз не осъждам онзи, който прави това, но бих желал това положение да го задържи не само за един момент, а за ден, два, цяла година. Хубаво е това положение в живота, ама да го задържиш. Аз не казвам, това няма да го бъде, то е по стария закон. Нашите очи може да бъдат благородни, лицето ни да бъде благородно. Всичко зависи от нас. Но в действителност благороден е само онзи, който разбира Словото Божие и го изпълнява. Сега вие ще кажете, моят ум тъй ми казва. Твоят ум какво ти казва? Изпитайте вашия ум, дали е много просветен. Вие знаете ли уния закони, с които сте работили в отробата на майка си? Припомнете си ги. Смътно ми е. Сърдиш се, гневиш се. Къде ти е умът? Всякога, когато умът ти не е присъства в една работа, сполетявате катастрофа. Всякога, когато се явяват такива състояния... Това е признак, че умът отсъства. В всички работи, където умът присъства, висшият ум, катастрофа не може да стане. За да може да издигнете себе си, непременно вашият ум трябва да присъства. Ако вие се молите, а умът ви не присъства, молитвата ви не е приета тя е само една педя над главата ви. Ако пишете или съчинявате, вашето ум трябва да присъства и в дадения момент за нищо друго не бива да мислите. Ще мислите върху този въпрос и като го свършите, тогава за друг ще мислите. Най-великият закон в духовния свят е, че трябва да впрегнем нашия ум на работа с всички негови сили. Щом си се разгневил, умът ти не е на мястото си и сърцето ти не е на мястото си. Сърцето не се гневи, влезли са други сили в него. Умът, както аз го зная, не се раздразнява, не се отчаява. А това, което се дразни, което се отчаява, то е извън ума. Умът, това е основата на божествения свят. И когато Господ иска да създаде един свят, той слага ума за основа. И за да може да се създаде нещо трайно, непременно този божествен елемент, тази божествена сила, трябва да присъства във вас, във всичката своя пълнота. И вие имате власт да държите вашия ум. А ако вие сте нещастни, вашият ум не сте го впрегнали на работа и вие нищо не можете да постигнете. Ще го впрегнете и ще видите каква велика работа Той ще свърши за вас. И съвременният окултизъм сложи вече тази основа и настоява върху това правило. Умът и сърцето трябва да се впрегнат на работа. Как? Сърцето е създадено да люби, а умът е създаден да мисли. Не мислиш ли? Ума го няма. Не любиш ли? Сърцето го няма. Това не са фрази. Но вие ще кажете, че любите някого. Любите. Кого любите? А колкото автори съм чел досега аз не съм намерил още нито един да опише любовта. Вашата любов е играчка. Тя не е любов. Любовта е нещо велико. Не може любовта да влезе за един момент в сърцето ти, в дома ти и да излезне навън. То е немислимо. Тя е като слънчевата светлина. Ако ние затворим пътя, тя вечно ще тече. А ако и попречим... Тогава е друго нещо. Любовта влезе ли, тя вечно ще бъде в нас. И мисълта влезе ли в ума, тя няма вече да излезе от него. Следователно, вие сте причината да изпъдите любовта и мисълта навън. Господ тъй е направил. Казвате. Господ не е направил това. Той е направил света така, че е оставил нас да сме отговорни. И Христос казва, по блажен е онзи, който слуша Словото Божие и го пази. Много повече неща е казал той, но не са писани. Той е изложил закони и правила, как да живеят учениците му. И във всичките си беседи аз имам за цел да ви накарам да мислите и да любите. Кого? Някой казват, мен да любите. Моята душа виждал ли си? Сънувал ли си я? да не вярваш на съня си. Като срещнеш ти моята душа, тя ще бъде светла като слънцето и ще носиш моята светлина с хиляди години и векове. А сега, като срещнеш някой човек с потури, бели гащи и калпак, казваш, че си срещнал учителя. И това било философия. Срещнал си учителя. Учителят е като слънцето, като срещнете моята душа, това слънце, което гледате, ще потъмнее пред нея. От това слънце ще чуете най-хубавата музика, най-хубавия говор и ще кажете, сега разбирам какво нещо е животът, който изтича от Бога. Сега не искам да ви обесърча от вашия живот. Не, аз гледам много разумно на нещата. Този Господ е направил земята като едно възпитателно заведение. Една забавачница, всичките приспособления, всичко е наредено, за да ни въведе в един друг свят, по-виж, където природата е съвсем другояче уредена. Тук е най-малкото, а онзи свят, където ще влезете сега, скоро. Няма да се мине дълго. Неговата природа е десет пъти по-хубава, отколкото тук, на земята. Светлината там е по-мека. Вие сега пак ще ме разберете криво, ще кажете, кога ще влезем в този живот. И днес може да влезете. Ама представете си, ако вие сте вървели по пътя и ви е валял дъжд, голям студ има, и водата върху вас е замръзнала, и вие сте станали толкова голям, че не можете да влезете през вратата, какво трябва да правите тогава? Ще разчупите леда да се разтопи. Как... Ще се стопите, да останете в своята естествена големина. Виждам сега, вие сте толкова грамадни, около вас има толкова лед, че не можете да влезете. Ще се стопите. Как? Ледът върху вас трябва да се стопи. Това са метафори и носказания. Как да ви говоря? Любовта не е нещо тъй да ви я извадя и ви я покажа като някоя ябълка. И аз ще ви приведа сега следния пример. Допуснете, че вие сте болен, лежите на легло, десет дена вие сте се увивали, корем ви боли, гръбнакът ви боли. Някоя приятелка мисли за вас и изпраща със своето детенце цветя и някое писмо. Вие вземете цветята, миришите ги и от цветята започнете да мислите за вашата приятелка. И после нейните думи се съединяват с вашата душа и се явява лицето й. Та тия цветя трябва да преминат и да дойдете до същественото, до онази, която е изпратила цветята. Следователно, да започнем душа с душа да се разбираме. Сърце с сърце и ум с ум. Сега поетите казват, че сърцето е било ултар в храма Божий, но то е символ, не е тъй. Че умът бил слуга, но и то е символ, не е тъй. Ама душата била цялата Вселена и то е само символ. Какво нещо е цялата Вселена? Ти знаеш ли какво е Вселената? Не, че не знаем, знаем, учени хора има. Външните учени хора, като обърнат уния крила горе, аеропланите и уния супер Дредноти в един час могат да пометат един град. Като хвърлят, шрапнели, по-дълги от един метър. После, уния бръмчила отгоре, спускат бомбичките много майсторски. Тия учени имат знания, но съвременните хора знаят само да разрушават. Те нямат това велико изкуство — да градят. И съвременната култура от 8000 години насам е култура само на разрушение. И ако някой оспорва това, ще каже: покажете ми един град, който е направен преди 1000 години и да е останал здрав. Или един човек, който от няколко хиляди години да не е умрял, и такава е една култура, че земята е пълна само с кости и лицето й е пълно само с развалени градове. Имате една култура на вечно разрушение, която гради и разрушава. Защо? Не, че тя е лоша, тя приготовлява света за нещо по-велико. Тъй, сега вие, които влизате вътре, които сте дошли тук, имате знания. Аз се прекланям пред вашите знания, но какво можете да направите? Можете да ми отрежете главата, можете да ме нацапате във вестниците. И на това се очудвам аз. То е гениалност. Да знае човек да измисля и то е култура, но тази култура не носи щастие за човешките сърца. Не носи живот за човешкия ум. Защо? Ако вие идвате да слушате от мен това, което светът ще ви каже, няма защо да идвате. Вие може да умрете, но може и да кажете, аз съм от онези, които не умират. По тяло ще умрете всички, ще се стопите. Безсмъртието е качество само на човешката душа, а не на човешкото тяло. Когато душата възприеме безсмъртието, то е условие, закон и тялото ще бъде безсмъртно. Павел казва, духовно тяло ще имате, а сегашните тела ще се изменят. И аз ще хвърля тази брада, дегизиран съм сега, едно време тя беше черна, ще изменя и гласа си, и ръцете си. Как ще ме познаете тогава? Казвам, само един начин има запознаване. Още по-блажен е онзи, който слуша Словото Божие и го пази. Ако това Слово Божие пребъде в нашите сърца и Божията мисъл, в нашите умове, ние ще се познаваме в Божествения свят като разумни души. И тогава ще дойде новата култура. Не на мъже и жени, не на стария Адам, който е направен от пръст, но на разумните мъже. А онзи мъж е разумен, който дава всички условия на жена си да расте и се развива, не казва нито една лоша дума и не изпраща нито един лош поглед. И унази жена, и тя оценява мъжа си, и тя му дава всички условия да прояви своята любов и своите благородни и възвишени мисли. По-блажен е онзи, който слуша Словото Божие и го пази. И слънцето изгря. И то се зарадва. Сега, разбира се, ще бъде грехота, след като сте треперили толкова време, да няма нещо съществено. Умът и сърцето ви трябва да бъдат всякога във вас. Ще ви дам сега две правила, които трябва да пазите. Сърцето си не залагайте. Ума си не продавайте. А сега какво е положението? Учителят продава ума си. Напишете една статия, ще ти платим 200 лева. И той веднага напише. Ами сърцето на онзи актьор, той показва как страда някой беден. И затова му казват, ще ти платим 2000 лева. И той се мъчи, представлява. А, не тъй. И съвременните хора ходят с продадени умове и с заложени сърца. Сърцата си ще вземете.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 Ето какво трябваше да кажа аз, за да се коригирам. Не е благороден човек онзи, който взема сърцето на други го. Не е почтен човек онзи, който задига умъти. Сега не е почтен и не е благороден. Това е друга премутация. Аз мекчих думите. Сега законът не може да ме хване, но в първия случай биха ми наложили и глоба. А сега ще бъда откровен и ще ви приведа един случай, как казвал един англичанин на един друг човек. Лайер – лъжец. Лъжец ли? Този го дава под съд. пък лъяер и лояер – законник – са много близки. Първият казва на съдята – аз казах, че той е законник, знае законите. Но подхлъзна ми се езика и казах лъяер. И съдята е казал, станало подхлъзване, следователно не го хваща законът. Но аз ще бъда откровен, това не е подхлъзване. Аз говоря всякога съзнателно, нарочно употребих думата разбойник. Ако още за 10 години да ме осъдят, казах разбойник. Ама 10 години! 10 години! Ако дойде да кажа истината, ще я кажа макар за 10 години да ме осъдят. Думата — разбойник, аз я употребявам, защото тя има и добро значение. Ако някой каже «Аз ви мразя», думата мразя за мен е отлична. Защо? Защото омразата ми припомня за любов. Следователно, като мрази той, аз ще му благодаря, че ми е напомнял за любовта. Като ми каже «Лъжеш», аз мисля за Истината. Или Ти си глупак. Аз се радвам и започвам да мисля за мъдростта. Пермутации на енергиите правя. Това е разумното. Ти си един разбойник. Спри се. Значи аз съм човек, който държи нещо в ръката си. Това е Р. А Имаш нос. Имаш ум. Това, което мисли. Може ли да го приложа в живота? От три мога да направя една котва. Да я спусна в морето и да спрък кораба си, да го държи в равновесие. Бъ е законът на растението. Ако имам ум, ще зная да говоря разумно. Навсякъде пътят ще ми бъде отворен. От окултно гледаще думата «разбойник» е отлична дума. Тя има ритмично произношение. Но тъй, както вие я разбирате, придавате едно значение, което тая дума няма в себе си. Ако аз направя един нож от книга и ви мушна с него, не бих ви причинил никаква вреда. Питам, вие можете ли да ме теглите под съд? Да кажете, този ме мушна с нож. И ако аз занеса ножа от книга, съдята как ще ме осъди тогава? Следователно, ние се съдим според мислите и желанията, които имаме вътре, дълбоко скрити в душата си. То е, което не се задига. Ние сами градим своя живот. И първото нещо, вие трябва да впрегнете вашия ум на работа, трябва да изучавате тялото си. И аз похвалявам анатомите, физиолозите и след това да проучите всички елементи, които влизат в човешкото тяло и какви роли играят те. Например, каква роля играе черният ви дроп? Едно време, нали, поставях българите в черния дроп? Черният дроп е един велик фактор в човешкото тяло. Ако черният дроп си замине, човек е фалирал. При сегашното устройство черният дроп всичко решава. Ако той се разстрои, човек става неразположен, мрачен. Той е песимист, не може да говори внимателно, мрази. Сърди се, може да извърши убийство. Всичко това излиза от черния дроб. И ако в съвременния строй има толкова престъпници, причината е, че черните дробове на хората са развалени. Поправете им черния дроб. На този човек ще даде известна храна. Има известни тонически средства. На някой мъж жена му невръстения хванала. Той казва, лоша жена станала. На жена ти черният дроп се е развалил, ще й даваш храна, да се тонизира. Поправи се, оправя се и домъдви. Мъжът се разгневи, черният му дроп е развален. И ако вие се разгневите, кажете, моят черен дроп не е на мястото си. При всяко нещастие говорете на черния дроб. Кажете, моля ти се, братко, като се дразнеш ти, животът ни не върви. Ти си благороден, а като си тъй в ненормално състояние. Какви ли неработи правиш? Всяка вечер му говори и твоят живот ще се поправи. А сега болилите черния дроб, дойде лекарят, веднага инжекция. Не инжекция, а слово. Говори на черния дроб в Божествения свят, той е нещо духовно. Стомахът е нещо духовно. Сърцето, дробовете, това са неща духовни, мозъкът е нещо духовно. На тия органи ние ще им говорим тъй, както на разумни същества. Разбирате ли? И тогава, проучвали ли сте вие мозъка? Каква е функцията на мозъка? Казвате, да възлюбим Господа. А как може да го възлюбите, като не сте се зели да изучите вашия ум? който е основа на духовния свят. Ако аз имам един приятел, който много ме обича, а не зная очите ми какви са, веждите какви са, казва, не зная, не съм обърнал внимание. Е, питам, каква е била тогава неговата любов? Любовта, като влезе през вратата, ще се наведе, ще вдигне падналите книжни листенца и ще погледне да види какви са очите. Някои ще кажат, това е фиксиране на погледа, хипнотизиране. Искам да те хипнотизирам, ти трябва да се подчиняваш. Такива работи ги няма у нас. За да констатираш един факт тъй, както Господ го е направил първоначално, ти трябва да познаваш ума на приятеля си и като го срещнеш, да кажеш, този е умът на моя приятел. Както познаваш и знаеш коня на своя приятел, тъй ти трябва да знаеш и ума му, и сърцето му. И като го знаеш, няма да докосваш, ще го ограждаш. Спрямо този ум ще постъпваш много разумно, а спрямо това сърце на твоя приятел ще постъпваш много деликатно и много нежно. Аз ще ви преведа онзи пример. Вашата любов трябва да се повдигне като назия американка която се е изгодила за едно по време на гражданската война. Отива той на бойното поле и след две семици и пише — Раниха ме и единия ми крак до коляното отрязаха. Затова аз ви освобождавам. Тя му отговаря — Ти си ми прият, макар тъй с един крак. След един месец отрязват и другия му крак и той й пише — И другия крак ми отрязаха. Вие сте свободна. И без двата крака ти си ми прият. Тъй и без крака може, но така може да мисли само едно същество, което знае, че по-блажен е онзи, който слуша Словото Божие. Същество, което има душа. Тия крака може да израснат пак. Та, основното нещо на днешната беседа е, сърцето си и ума си ще ги контролирате и ще започнем една нова култура. Ама вие ще ми кажете, добре, но тогава мъже и жени как ще живеем? Аз ще ви отговоря веднага. Вие мислите, че това учение ще развали вашите домове. Питам ви, досега сега щастливи ли сте били? Унези, които са щастливи, не го прилагайте.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 Във вашия дом има мир и съгласие, а говоря за широкия свят навън, седи мъжът, коленичи, моли се на жена си, сълзи му текат и тя му прощава, а след една седмица той бие жена си, пука и главата. Казвам, черният дроб е развален, свършена работа. В новата култура духовно трябва да разбирате работите. Първо вътрешно, умът.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 Ще има огън и пожар. Ако пък умът слезе долу, ще има корабокрушение. Ще кажете вие, тази философия е много трудна, отвлечена, ум, сърце, горе, долу. Не го разбираме. Забъркахме се. Аз ще бъде малко по-ясен. Когато дойде един приятел в дома ви, един закон ще ви поставя. Ако в присъствието на този ваш приятел, който и да е той, може да бъде учен или прост, ако вашият ум добива светлина, вие се усещате свободни, можете да мислите свободно и сърцето ви се разширява и неговото и вашето сърце работят нормално. Казвам тогава, каквато работа и да започнете двама, ще върви. Но ако той се стеснява от себе си и ти се стесняваш и прикриваш... Умовете ви не са на мястото си, и сърцата ви също не са на мястото си. Тогава вие не сте един за друг, и никаква задружна работа не бива да започвате. Мнозина ми казват, аз искам да пипна учителя малко. А, казвам, не се пипа вашият учител. Моето сърце е затворено с девет ключа. Разбирате ли защо? Там се пазят всичките богатства, които Бог е вложил. То не е мое. То е божествено богатство. И умът, този ум, той ми е даден да вържи работа, да седи на мястото си, горе на кораба. И сега Христос казва, по-блажен е онзи, който слуша и пази Словото Божие. Умът и сърцето трябва да разбират това Слово Божие. Сега, в синца вие можете да приложите този закон. И някой път виждам, че няма хармония. Вие се отчаевате, чакате някой ангел да слезе и да ви обясни. Духът Божий работи последователно. Невежата и християнин да е, пак си е невежа. Тие недостатъци, духът няма да ги отмахне изведнъж. Изисква се нещо сериозно, размишление се иска, трябва да работиш над себе си, съзнателно да работиш. Как размишлявате вие? Вашите съзърцания не трябва да бъдат както индуските съзърцания. Всеки ден можете да съзърцавате. Първото нещо, което трябва да спазвате, и тия ваши умове да ги турите на работа и да не критикувате никого. Ако искате да се развивате, вашият ум не трябва да бъде като черви в себе си. Във вашата душа трябва да бъдете тъй снисходителни към хората, както към себе си. Но бъдете последователни. Мислете за другите тъй, както за себе си. Това е правото. Ако аз сложа себе си по-високо, а вас по ниско това не е едно естествено положение. Например, да допуснем, че съм един цвят, който е разцъфтял напълно, а вие сте една пъпка. И вие може да разцъфтите като мен. И вие имате всичкото желание да се развивате като моят цвят. Но ако измените на този Велик Закон, който работи отгоре, вашата пъпка може да се развали. Във вас има вложени велики неща. Аз често забелязвам някой от вас, както и аз сега правя, увъртат го много. А го увъртат, знаете ли защо? Искам да ви изнеса един недостатък. Дойде някой, обикаля, обикаля, кажи ми същественото. Аз си да да ми дадете някоя рецепта или начин да поправя живота си и съм готов да го изпълня. А той говори и след два часа каже какво иска. Но тогава е късно и ясно казвам. Сега е обяд. Няма време да ти кажа. Ела друг път. И тъй, и ти губиш, и аз губя. Англичаните казват. Ясно, точно и определено. Трябва да говорим. Ние трябва да служим на Бога. Вярваме ли, но не с тази обикновена вяра? Господ живее в нас. Някой път дълго време мълчи, а някой път говори. Аз зная, няма нито един от вас, на когото Господ да не е говорил. На всинца ви е говорил Той, но не еднакво сте го разбрали. Както слънцето еднакво ви е осветявало и гряло, но не всинца сте го възприели еднакво. Различно сте възприели вибрациите му. На едни очите станали ясни, на други – мътни, на трети – черни. Защото и На онези, които казвали да започнем новата култура, за Бога да мислим и да живеем, очите им станали сини. На онези, които казали да забогатеем, очите им станали зелени и така нататък. Но, ако ти си мислил за небето, Очите ти са станали сини, а касата ти пръщи от пари, ти си писал «За Бога ще живееш», а в материята се търкаляш. Някой пък казва «Касата ми да е пълна с Наполеони», но после казва «За Бога ще живея». Разтвори касата си и очите ти ще станат сини. На мнозина, на които очите са черни, ще станат сини и на които са сини, ще станат черни. Зависи от стремежите на вашия ум и на вашето сърце. Има такива преживявания, които струват милиони. Знаете ли какво нещо е едно хубаво преживяване? Когато е така нагласено сърцето ти, българите казват, искам да разцелувам целия свят. Това е едно хубаво поетическо изражение, да целунеш като душа, да изкажеш тая нагласа, която имаш. Представете си сега, че Христос би бил пред вас. Върнете се две години назад и слушайте Христа, който казва «По-блажен е онзи, който слуша и изпълнява Словото Божие». Вие ще кажете, преди две години да бяхме, какво щастие да видихме благия Христос, кроткия, възлюбения, колко ли са били сладки думите му Исусе, Исусе, Господи. О, преди 2000 години вие бихте били в състояние да направите това, а сега, след 2000 години, не сте в състояние. Аз ще пиша днес на Христа, ще му кажа, че тия хора преди 2000 години биха го слушали, но сега не искат да го слушат. Те казват: Всеки, който дойде след Христа, е лъжи пророк. От сега нататък никакви пророци не може да има. Не. Не, ние живеем в закона на еволюцията, Христос ще дойде на земята, Бог ще се открие сега тъй, както никога не се е откривал. Сравнено с идването на Христа преди две години, идването му сега ще бъде като едно необикновено събитие. Толкова велико и славно ще бъде това събитие, в което Бог ще се яви в света, че сърцата на хората моментално ще се отворят и ще се нагласят. Умовете ще започнат правилно да мислят, и по цялата земя, навсякъде ще се въдворят мир и радост, и пеене ще има по всички краища, ще бъде една велика радост. Велик е той като слънцето. И тогава ще се прояви във вас това съзнание и ще кажете, сега разбирам дълбокия смисъл на Оная велика божествена мъдрост. Искам сърцата ви да плачат, а умовете ви да мислят. Не говорете на празно, задръжте мислите и сърцата за себе си. За уния, които ме слушат днес, аз имам един чук и всяко едно сърце, което не се отвори за Господа, ще го смажа, няма да си поплюя. Дошил е Господ и хлопай, и като намеря някого, че на Господа не отваря сърцето си, ще го ударя с чука и ще кажа. Този човек не заслужава да живее. Сега вие ще кажете. Знаеш ли, той бил много лош. Това е символ. Мъжът казва на жена си. Ти да ме слушаш, че като взема това дърво, ще те направя на пестил. Пак после на мен казва. Аз я плаша. Казвам. Бил ли си я друг път? Не, плаша я. Да ме слуша. Под думата чук разбирам онзи велик кармически закон. Ако вие не отворите сърцето си за Господа, онзи чук, кармата, т.е. съдбата, тъй ще ви удари, че сърцето ви ще стане на пестил. Тъй, някои нещастия, които сполитат домовете ви, те са страдания, защото когато Господ е похлопал, вие не сте му отворили. И всеки, който не отвори сърцето си за Господа, него го очаква една лоша участ. И тъй впрегнете ума на работа, четете, мислете, любете, не мен, себе си, мъжа си. Една жена, която е жена, да люби мъжа си и мъжът да люби жена си, но не да се захласвате, защото захласването не е любов. Хармонично да любите, дом с дом да се люби, общество с общество. Тази любов да се разпространи навсякъде. Разумни трябва да бъдем, нали? Защото ако аз обичам само някого, това не е любов. Като говоря за любовта, подразбирам Бога, оня принцип, който работи сега в света. Ние трябва да дадем място на този великия Господ да се прояви. Не разбирам себе си, а Он велик дух, който работи сега в света, и този дух е еднакво деликатен за всички. Всички сте деликатни по сърце за Него. Само някои сте по-деликатни, а някои сте по-грубички. По-грубички, казах. Хайде да посметча. Ще ме извините, да направя своята мисъл по-ясна. Някой от вас сте облечени с такава материя. Вълната е по-остра. А някои са с мекички дрехи. На някои сърцето е по-финна материя, по-мекичка, а на други – от по-груба. А може ли вие да носите мекички дрехи? То е въпросът. Разно сте облечени, то е външната страна. Но сърцата на всички са добри. Те са направени първоначално такива от Бога. Също и първоначалната светлина на ума е излязла от Бога. Не мислете, че сърцата са развалени, ще оставя какво е писал пророкът. Неговите думи са верни и моите думи, и те са верни. Ако това сърце би било развалено, Господ не щеше да каже «Сине Мой, дай ми сърцето си». Значи, има нещо хубаво в сърцето и той го иска. «Сине Мой, дай ми сърцето си». И тъй, по-блажен е онзи. Който слуша Словото Божие и го разбира. Проучвайте великата природа, всички велики закони, давайте поощрение на всеки един да мисли, да чувства. Не се спъвайте. Мъжът е започнал да мисли. Не го спъвай. Не се спъвайте едни други. Поощрявайте се. Поощрявайте се и в мисли, и в добри чувства. И бих желал, сега аз ви поощрявам, да бъдете велики хора. Гениални. На всички душите ви са отлични и духовете, а и умовете ви, и те са отлични, но още не сте ги впрегнали на работа. И сега този Господ иде, но умът ви готов ли е за божествената мъдрост? Господ иде! Сърцето ви готово ли е да се отвори? Като се отвори това сърце, Господ ще каже — с мен да работим в света! Готови ли сте да идете в света, да му служите? Този Господ няма да ви постави на масата на първия стол да седите. Той ще каже, ти ще идеш в Африка, ти в Австралия. И мъже, и жени ще ги разпръсни и ще стане такава бъркотия. Казвате, нали Господ иска щастливо да живеем? Щастливо ще живеете, разберете добре, не по старата култура. Мъжът ти ще помисли за тебе, ще дойде за 6-7 минути в Австралия, ще каже «Марийке, как си дошъл, с кой параход?» Тя се растъжи, за 10 минути ще иде при него. Много лесно се пътува, а хубаво е да сме далеч. И като дойде тази култура, тогава ще има за всеки го една особена стая. Двама души в една стая няма да има. Децата ще бъдат в особена стая. Сега ще кажете, кога ще стане това нещо? Поблажене е онзи, който слуша Словото Божие и го пази. И когато възприемете това Слово, вие сте го възприели, не е права моята дума. Господ е във вас, но пазете се от други заблуждения. Казвате, Господ не е такъв, какъвто го знаем. Какъвто е Господ в мене, такъв е и във вас. С тази разлика, че в моето сърце той разполага. А вие? Седи жената къщи, дойде Господ, хлопа на вратата. Кое? Пита тя. Аз съм Христос. Чакай да попитам мъжа си, в тия времена такива христосовци ги има много. Той пак чука. Ама не съм проверила, не може да ви пусна. Какво ще каже мъжът ми, като дойде? И като влезе Христос, мъжът ще каже на жената, ти си се изменила, а като влезе у него, жената ще каже, изменил си се. Да, всички ще се изменим. Но Бог на любовта трябва да влезе във вашето сърце. Аз не искам да вляза във вашето сърце. Нито пък искам вие да влезете в моето сърце. Но бих желал да дадете сърцето си на Бога на онзи Господ на любовта. Да не се заблуждавате. Никое същество, нито ангел, нито архангел, няма да може да ви заблуди. Когато вие веднъж имате тази любов, вие ще любите. Когато възприемете тази любов, ще ви бъде всичко ясно. Само не искам да се осъждате. Ще кажете, много грехове имаме, но любовта заличава много грехове. Отворете сега сърцата си за Господа. За някой Господ до вечера ще дойде. Сега ще си помислите, Вие, Той ще ни задигне. Мнозина, на които съм казвал, До вечера ще дойде Христос, тъй мислят. Хубаво, казва, ама още не съм готов. Те мислят, че ще умрат. Аз казвам, Тази вечер, днес, Христос ще похлопа на вашето сърце. На мъже и на жени, навсякъде. И ако проникне някоя възвишена, божествена мисъл във вас, кажете, — Слушам, Господи, готов съм да изпълня Твоята воля. И той ще проговори тъй нежно, както е говорил на пророк Илия, и той си покри главата със своя кожух. Сега, ако съм казал нещо повече, ще ме извините, аз искам извинение. Някога моите думи са груби, но вие сте благородни ученици, толкова добри, сърцата ви са просветени. Ще кажете, как ни подиграва учителя? Не. Не. За мен е малко по-тежко да искам извинение, но аз опитвам вашите сърца. Тоест, опитвам дали и вие ще искате извинение. Същият закон е. Но аз да искам, а вие не. Тояга има тогава. Това го правя заради любовта, казвам на Господа, който е във вас, ако аз в моите думи, в моите изрази не съм изказал твоята истина. Може някой да каже, отразка ще ме извиниш. Тъй казвам на Господа, не на вас, и вие ще кажете същото. На земята сме, като тегля ножа, може да отрежа малко и от здравото месо, и то да отиде. Не. Не, само гнилото месо искам да отрежа. А ако някъде съм забил ножа по-дълбоко, казвам — Господи, ти ще ми покажеш къде е. Ще прегледам, където съм рязал, и съм готов да ида да го изправя. Правя си сметка. Гледам там, където съм рязал. Навсякъде моите операции. Проверка правя дали са здрави. Ако съм отрязал повече, отколкото е трябвало, ще ида. Ще изправя, тъй, че е никой да не се оплаква от моите операции. Още по-блажен е онзи, който слуша Словото Божие и го пази. И аз искам Словото Божие да зацарува в умовете, в сърцата и в домовете ви. Да не казва мъжът, ти си се захваснал в учителя. И жената да не казва тъй, защото и мъже има захваснати. Ще ги хвана и ще кажа, и двамата трябва да ме обичате. Жена без мъжа си и мъж без жена си не ги искам. Дете без майка и баща не го искам. По един, по един не ви искам и тримата ги искам, а един по един не ви искам. Тъй? Как тъй? Не съм дошъл аз да разединявам домовете ви, а да въдворявам любов. Аз имам едно сърце, то е достатъчно, което имам. И умът, който имам, и той е достатъчен. Защо ще искам вашите? Тъй и вие да постъпвате по същия начин. И сега този Господ, който иде, ще кажете, все иде и все не е дошъл още. Иде отвътре, а не отвън. поблажене е онзи, който слуша Словото Божие и го изпълнява. Изпълнете това Слово Божие. И то ще бъде за ваше благословение. Беседа от учителя, държана на 4 декември 1921 г. София